și, în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți cei care iubesc Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, programul numărul 256. Mulțumim Lui Dumnezeu, iubiți ascultător pentru un nou prilej de a sta în fața cuvântului Său cel veșnic, care astăzi ne îndeamnă, dar care mâine se va transforma în act de acuzare, dacă nu-i primim îndemnul. Studiul nostru ne aduce astăzi în fața textului din Matei 27, cu versetul 64, numai înainte însă de a completa ceva gânduri la versetul 63, care l-am citit în lecțiunea trecută. Înainte de toate, însă înainte de a ajunge la textul lecțiunei propriu-zise, am să vă spun ceva. Perioada aceasta în care lucrez la pregătirea programelor este iarnă din plin. S-a întâmplat ca soția mea, care are un reumatism recidivist, să fie din nou încercată de simptomele acestei suferințe, care se agravează mai ales în anotimpurile reci. Anumite articulații fiind mai grav atinse, au silit-o să stea imobilizată pentru un scurt timp la pat. Atunci ne-am dat încă o dată seama de cât de fragil este bietul omului. Să vedeți acum un alt om, care îndemnat să se gândească la scurtimea vieții lui, a refuzat. Și ce mult l-a costat. Relatarea este adevărată și sună în felul următor. Un scriitor și vestitor al Evangheliei pe nume Betex povestea următoarele. Acum vreo 10 ani am vizitat un vechi prieten al meu. L-am găsit într-o splendidă situație materială. Locuia într-un palat înconjurat de o grădină superbă ca un rai. Am încercat să-i vorbesc despre cele sufletești, dar prietenul meu m-a întrerupt spunând Dragul meu prieten, mie în zadar îmi vorbești despre astfel de lucruri. Raiul meu, iată, este acesta aici, nu vezi? Ăsta e raiul meu." Peste cinci ani de zile, i-am făcut din nou o vizită. Dar, vai, ce schimbări îngrozitoare am găsit. Grădina era o paragină, casele o ruină, iar prietenul meu zicea bolnav de câțiva ani. Un copil al lui se necase. Și una din fete, făcuse o căsătorie nefericită, mai avea o singură fică în preajma sa care îl îngrijea. Într-o zi, ea întrebă. Tată dragă, eu mă duc după târguiel, spune-mi, te rog, ce să-ți aduc din oraș? Un ștrean, strigă bietul bolnav, un ștrean ca să-i cu chinurile. În decurs de cinci ani, raiul prietenului meu devenise un iad. Ce trist! Prietene care asculți acum aceste îndemnuri, nu te uita nici o clipă spre sănătatea ta, spre averea care o ai, spre toate cele ce le posezi, pentru că toate îți pot fi luate într-o singură clipă și cu ce vei rămâne. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne ca în minutele care urmează să ne facem bine socotelile, să știm că tot ceea ce putem ajunge cu unul din cele cințimțuri, este trecător ca vântul, este trecător ca aburul, cum ne spui în cuvântul tău. Ajută-ne înțelegând acest lucru, să punem prețul și numărul 1 pe lucrurile de sus, pe sufletul nostru care este veșnic, să învățăm să ți-l dăm ție, dezlipindu-ne de toate ale noastre și de noi înșine și alipindu-ne și contopindu-ne cu tine, să fim una aici pe pământ și în toată veșnicia. Amin.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 Iubiți ascultători, în lecția trecută am citit versetul 63, din care am aflat că preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au cerut să îi dea o strajă care să păzească trupul mort al Domnului sus în mormânt. și Domnului vedeau în el un înșelător. Cât de relativă este aprecierea omului și mai ales a omului plin de prejudecăți. Deși Domnul sub ochii lor a învățat norodul lucruri atât de frumoase și adevărate... Deși a făcut minuni atât de impresionante și evidente, ei nu puteau distinge adevărul pentru că ochii lor erau răi. Când ai un ochi rău, albul îl vezi negru și negru alb. Nimeni nu te poate convinge de adevăr. Trecerea de la maimuță la om ar putea să-i apară maimuței ca o trecere spre inferior, dacă ar fi să admitem această teorie. Așa și trecerea de la om păcătos la copil lui Dumnezeu poate apărea omului ca trecere de la om cum de la înșelător. Domnul Iisus era numit înșelător, urmașii lui sunt numiți la fel. Dar să nu ne temem și să nu ne tulburăm de aprecierile oamenilor. Adevărul este adevăr, aurul este aur. câte bagiocuri ar veni asupra lui și oricâte lovituri ar primi, aurul nu-și pierde valoare. Biruința va fi a adevărului mai devreme sau mai târziu. Să nu ne luăm după aprecierile oamenilor plini de ură și de întuneric. Doamne, dă te rog-o de plină sănătate ochilor mei duhovnicești, ca să pot vedea limpede adevărul și să mă predau lui, chiar dacă ar fi să sufăr moarte. Iată ce au cerut fariseii și preoții cei mai de seamă lui Pilar. Citim versetul 64. Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să se spună norodului, am via din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Putem să vedem că există o veghere diabolică îndreptată spre zădărnicirea lucrării adevărului și spre propășirea lucrării minciunii. Există o veghere diabolică, îndreptată spre împiedicarea binelui, dar mai ales vrea să vadă înfăptuirea răului. Vrejmașul asemăna neghină pe când dormeau oamenii, citim la Matei 13. Există un post, o înfrânare diabolică, îndreptată spre nimicirea celor ce se înfrânează de la săvârșirea negirii. Vedem că iudeii s-au legat cu blestem că nu vor mânca și nu vorbea până nu vor omorâ pe Pavel. Acesta îl vedem în faptele Apostolilor 23, cu 12. Iată, dar, cum foloseau ei postul. Există, da, o luptă diabolică dezlănțită împotriva celor care luptă cu armele neprihănirii. Diavolul folosește și el în lucrarea lui mijloace pe care Dumnezeu le folosește în lucrarea lui. Și anume, vegherea, postul, stăruința și lupta, dar împotriva lui Dumnezeu. Să fim atenți! Domnul Iisus este păzit și de vrăjmașii și de prietenii Lui. Vrăjmașii însă îl păzesc pentru ca să le împiedice, dar prietenii vor să-L ajute în lucrarea Lui. Orice inimă care a primit pe Domnul Isus camire și comoare trebuie să-L păzească, să-L păstreze până la sfârșit, ca nu cumva să-L piardă prin neveghere. Păstrează ce ai, suntem îndemnați în Apocalipsa 3. Și ce ar putea avea credinciosul mai scump decât pe Domnul lui? Hristos este în inima oricărui al său și de aceea trebuie păstrat, trebuie păzit. Nimic nu este în lumea aceasta mai păzit ca adevărul. Vrăjmașii însă îl păzesc ca să nu se afle. Hoții păzesc adevărul ca să nu fie dați de gol. Desprănații păzesc adevărul ca să nu fie făcuți de rușine. Politicienii păzesc adevărul pentru ca să nu fie împiedicați în înfăptuirea planurilor lor rele. religioși de asemenea păzesc adevărul ca să nu fie cunoscut de oameni, căci atunci nimeni nu i-ar mai primi. Și așa mai departe. Prietenii adevărului însă îl păzesc pentru ca să nu-l piardă și pentru ca să-l vestească pretutindeni cu putere. Domnul Isus era păzit bine în mormânt ca să-i zădărnicească lucrarea. Ei știau că El spusese că va învia a treia zi, deci straja trebuia să vegheze până luni seara. Domnul Iisus însă a înviat înainte de termen pentru ca minunea să fie și mai mare, așa ca și vie care toarnă apă pe altar. În lucrarea Lui, Domnul vrea să înlăture orice suspiciune și oricât de întărâtă ar fi straja vrăjmașă, oricât de îndărjită ar fi hotărârea diavolului de-a nimici adevărului. El va învia biruitor, paralizând toate forțele răului pentru totdeauna. Oricât de puternic și de fioros, de furios ar fi șarpele cel vechi în lupta lui, Mihail cu îngerii lui, el vor birui. Așa citim în Apocalipsa 12 cu 7. Primăvara este moartea iernii. Învierea este moartea morții. Adevărul este moartea minciunii. Nu vă temeți voi care sunteți de partea adevărului. Nu vă temeți voi care v-ați predat Domnului Iisus și înălțați necurmat numele. El va birui. Încă un gând Spuneau ei ca nu cumva să vină ucenicii noaptea și să-i fure trupul. Ucenicii nu pot fura trupul lui Hristos, că s-ar fura pe ei înșiși. Vrăjmașii lui Hristos ar face lucrul acesta, dar nu pot, așa după cum un șarpe nu poate să ajungă în lună. Oricât de bine ar fi păzite mormintele, trupul lui Hristos nu rămâne în ele. Niciun mormânt, un loc îngrădit, nu are trupul lui Hristos. El trece prin morminte, dar nu poate fi ținut cu forța în ele. Ani îndelungați s-au războit oamenii pentru Sfântul Mormânt, dar trupul lui Hristos nu era acolo. ce folosesc lucrurile în care nu se află Hristos? În versetul 65 citim reacția lui Pilat, răspunsul lui Pilat la cererea fariseilor. Citim versetul. Pilat le-a zis, aveți o strajă, duceți-vă de păziți, cum puteți. Mare dreptate a avut Pilat când a zis, cum puteți. Căci cum ar fi putut să spună păziți bine când el a fost martor la toate semnele și minunile cu ocazia morții Domnului Isus? Ce-ar mai putea face viața gardă de ostași când se tremură pământul, când se întunecă soarele și când se deschid mormintele? Pilat știa toate acestea și dacă la moartea acestui om s-au întâmplat asemenea semne, ce-ar putea fi la învierea lui? De aceea le-a și spus preoților și fariseilor, păți și voi cum puteți, faceți ce puteți voi. Eu nu vă împiedic. Faceți voi ce credeți, dacă credeți că puteți face ceva. Ce-ar putea face viața făptură omenească, slabă și mică, în fața celei mai nensemnate lucrări ale Creatorului? Cum ar putea ca un cutremur de pământ bietul om? Și dacă așa stau lucrurile, cum s-ar putea împotrivi stăpânului cerului și al pământului? Dumnezeu face tot ce vrea, fără ca să i se poată împotrivi cineva. Preoții și farisei voiau să împiedice învierea Domnului Isus Sărmani făceau o faptă mai necugetată decât ar fi aceea de a împiedica răsăritul soarelui în dimineața. Câtă orbire putea să zacă în ei? Soarele răsare, fără să-i pese de ceea ce gândesc și fac oamenii? Soarele dreptății Domnului Isus s-a înălțat biruitor pe cerul veșniciei, fără să țină seama de toată împotrivirea vrăjmașilor lui, fără să-i pese de biata gardă care străjuia mormântul. Păziți cum puteți, i-a zis Pilat. Cum să păzești ceea ce nu poate fi păzit? Vor unii să păzească lucrarea Evangheliei ca să nu iasă dintr-un anumit mormânt, din regulile lor, din cultul lor. Dar oare vor putea? Hristos înaintează prin lume ca soarele pe cer și oamenii se luptă za darni. Păziți cum puteți, spune Pilat. Când te gândești, cât de puțin poate face omul ca să-și apere propria lui viață? Cine poate face ceva să-și o apere dacă nu-i apărat de Dumnezeu? Dar mai puțin poți să faci când e vorba să aperi pe altul. Ce să mai zicem când e vorba de Dumnezeu? Mi-aduc aminte de cutremurul din 74, locuiam în ploiești pe vremea aceea, aveam un prieten care locuia la blocurile nord, îmi povestea cum au ieșit toți locatarii afară în stradă și pe vremea aceea când era frig și întuneric, stăteau toți tremurând și de frig și de frică, în beznă aceea nopții și în liniștea aceea care se așternuse, au auzit o odată un glas răsunător, puternic era un credincios, toți îl numeau Nea Gheorghe Nebunul, dar să ne ierte Dumnezeu, era mai zdravă decât mulți care se socoteau zdraveni și striga tare pe stradă în liniștea aceea. Ai mă, care mai zici mă, că nu e Dumnezeu? Care te pui cu el acum? Și vă asigur că erau mulți în mulțimea aceea care spuneau că nu e Dumnezeu și îl negau și îl bajocoreau, dar nimeni n-a îndrăznit să spună nimic cât de puțin poate să facă omul în fața unui cutremur de pământ care a durat secunde. Vai! Și când te gândești cum îndrăznește, iată-i aici preoții cei mai de seamă și farisei vrând să păzească pe Iisus să nu iasă din mormânt. Oricât s-ar împotrivi oamenii tăvălugului lucrării lui Dumnezeu, nu vor putea face nimic, ci vor fi striviți de acest uriaș tăvălug. Biruința adevărului e cu atât mai strălucită, cu cât oamenii se împotrivesc mai mult. Iată ce au făcut preoți cei mai de seamă și fariței după ce au cerut garda de la Pilat. Citim versetul 66. Ei au plecat și au întărit mormântul pecetluind piatra și punând straja. Iată deci, atât e tot ce pot face oamenii. Să întărească morminte. Dar adevărul râde de ei. Au întărit mormântul și au pecetluit piatra. Probabil că au pus un șnor întins peste mormânt și care a fost sigilat la două capete. Cam așa sunt toate întăriturile oamenilor când este vorba de Dumnezeu și lucrările Lui. Ca niște fire de păianjeni întinse de pe iarbă pe piciorul unui elefant. Cât simte elefantul legătura firelor de păianjeni când mișcă piciorul, așa au fost întăriturile puse de oameni la mormântul Domnului Isus. Comparația este și așa prea slabă. Că sunt mult mai neputincioase aceste legături și întărituri decât ar fi în comparația cu elefantul. Îndată ce ucenicii au mărturisit pe Domnul Isus ca Mesia, el le-a spus ce înseamnă aceasta pentru el, și anume, suferință, bagiocură, moarte și înviere. În timpul lucrării sale, deseori a vorbit despre aceasta. Iar când mergeau pentru ultima oară spre Ierusalim, pe un drum, a spus lămurit ucenicilor că trebuie să fie răstignit. Astfel, ucenicii au fost pregătiți treptat, treptat pentru moartea îngrozitoare a Domnului și a stăpânului lor. Dar de câte ori le-a amintit de moartea sa? De tot atâtea ori le vorbit și despre învierea sa. De aceea, în zadar, oamenii și au pecetuit mormântul Domnului Isus, În ciuda peceții și a gărzii, el a ieșit biruitor asupra morții. Aceasta este o dovadă că el este mai tare decât păcatul și decât moartea. El arată că este în stare să mântuiască în chip desăvârșit. El dovedește că Tatăl Său a primit jertfa făcută pentru noi și că de acum ne așteaptă împărăția dreptății. Iată de ce ne putem încrede în Domnul nostru totdeauna. Putem să aruncăm necazurile și îngrijorile noastre asupra Lui. El este stânca veacurilor și sufletele noastre nu se vor găsi niciodată înșelate cu El. El zdrobește orice mormânt și orice întăritură diavolească și omenească în care am fost prinși dacă ne îndreptăm privirile spre El, pentru că biruința lui asupra mormântului este și biruința noastră a celor care credem în El. Adu, Doamne, astfel de biruințe în noi zilnii. Slăvit să fie Domnul! Iubiți ascultători, cu aceasta am încheiat capitolul 27. Astăzi, respectiv în minutele imediat următoare, începem studiul asupra ultimului capitol din Evanghelia după Matei și anume capitolul 28. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, după ce vom însprevi capitolul 28, care ne va lua câteva lecțiuni, vom începe studiul Evangheliei după Luca. Acela va fi deosebit de frumos, pentru că prezintă un aspect cu totul diferit al vieții Domnului Isus și vom avea de învățat de acolo lucruri nebănuite de minunate și de folositoare vieții noastre de credință. Așadar, citim acum primul verset, deci versetul 1 din Matei, capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din a săptămânii, de obicei, ziua sabatului începea vinerea seara, când asfințea soarele și ținea până sâmbătă seara la asfințitul soarelui. Deci, 24 de ore. Dar pentru evreii mai credincioși, ziua sabatului începea de vinerea, care era ziua pregătirii și ținea până duminica dimineața, așa cum arată versetul de mai sus. Zilele săptămânii se numesc în Noul Testament în felul următor. Prima zi din sabat, a doua zi din sabat și așa mai departe. Creștinii intrați în permanentă odihnă, au dat întregii săptămâni numele de sabat. Tot ce se face din dragoste întrece măsura obișnuită a dreptății. Prelungirea sabatului arată dragostea față de Dumnezeu a credincioșilor săi. Ceea ce faci pentru Dumnezeu pe care îl iubești întrece limita stabilită de El prin lege și porunci. Aici este o umbră slabă a felului de viață din noul legământ, unde se trăiește după legea dragostei și unde tot ceea ce se face, se face mai mult decât este arătat în cuvântul scris. Sabatul noului legământ este tot timpul, fără întrerupere. E o prelungire până în veșnicie și acolo începe un alt sabat fără de sfârșit. Măsura dragostei este să iubești fără măsură. Cine face întreruperi în dragoste Înseamnă că nu iubește cu adevărat. Dragostea este ca și viața, fără întreruperi, la fel este și slujba pentru Dumnezeu. Citim la Matei 5,41, dacă te tăsirește cineva să mergi cu el o de loc, mergi cu el două. Acesta este felul de a fi al lui Hristos, felul de a fi al împărăției sale. Totdeauna de mai mult decât e măsură. Trece cu mult de măsură, aceasta e legea dragostei din împărăția dragostei orice suflet care a intrat prin credință în împărăția aceasta, tot ce face, fie pentru Dumnezeu, fie pentru semeni, face mai mult decât este măsura stabilită. Adică, prelungește sabatul. A trăi în mod strict după legea dreptății care zice să iubești pe cel ce te iubește și să faci bine celui ce îți face bine, asta e ceva ce pot face și păgânii. Așa ni se arată în Matei 5. Dumnezeu însă este fără măsură, e fără sfârșit, și în același fel este și dragostea, în același fel este și Harul Lui. Și tot așa sunt cei care sunt născuți din El. Prelungirea sabatului înseamnă prelungirea oricărei lucrări pentru Dumnezeu, pentru propășirea cauzei Lui, pentru frați și pentru toți oamenii. Așa după cum Dumnezeu își prelungește dragostea și rădarea Lui față de noi, așa trebuie să prelungim și noi tot ceea ce facem pentru El. Așa după cum El de totul fără măsură, de Duhul fără măsură, Harul fără măsură, dragostea fără măsură, tot așa trebuie să dăm și noi viața noastră și timpul nostru fără măsură. Aceasta înseamnă a trăi în nou legământ, aceasta înseamnă a fi de aceeași pire cu Dumnezeu. Deci, la sfârșitul zilei sabatului, când, când începea să se lumineze, atunci Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Dacă vrei să-ți dai seama de adevăr, să vii și să cercetezi lucrurile numai când se luminează de ziua, pe întuneric nu-ți poți da seama de realități. Dacă vii pe lumină de zi la vreun mormânt, te convingi îndată că trupul lui Hristos nu este acolo. Și dacă vii sincer în duhul femeilor amintite, Chiar dacă nu găsești trupul lui Hristos în mormântul unde îl cauți, venirea ta nu este zadarnică. Găsești acolo adevărul, adevărul că Hristos și trupul lui viața nu se află în morminte sau în lucruri moarte. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Slăvit să fie Domnul. Deci Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Iarăși Mariile. Suflete scumpe și gingașe, suflete recunoscătoare, suflete arzătoare în iubire. Ele și-au dăruit întreaga ființă le a celuia care le-a izbăvit de sub puterea păcatului și nu se mai puteau despărți de el, nici chiar dacă se afla într-un mormânt. Evanghelia le amintește de două lângă mormânt. Odată în Matei 27, cu 61 și în versetul de mai sus. Din amândouă locurile se înțelege că e vorba de Maria din Magdala, Magdalena, și Maria din Betanie, cealaltă Marie. De cele mai multe ori erau socotite a fi una și aceeași persoană. Versetele amintite însă lămuresc și această problemă. Și spune că au venit să vadă mormântul. În grecește este cuvântul Theorio și înseamnă a privi. E vorba de o privire cu meditare adâncă. De la acest verb vine și cuvântul teorie. Mariile au venit să vadă mormântul. Ele voiau să mediteze la înțelesul morții Domnului Isus. Și au venit dis de dimineață, nu așa cum vin frații și surorile noastre la biserică, care se începe la nouă și ei vin la nouă și jumătate. Conținutul vieții Domnului Isus era numai adevărul. Moartea nu a putut distruge acest adevăr, că cel este veșnic. Și în alte lumi, doi cu doi fac tot patru și dragostea este mai bună decât ura. Pe vremea Inchiziției, un grup de credincioși a fost condamnați la moarte prin arderea pe rug. Păstorul lor sufletesc era și el printre ei. Când însă a ajuns în fața rugului, el s-a lepădat la frați credincioși, niște țărani, au rămas neclintiți în credința lor. Totuși, l-au întrebat pe păstorul lor dacă cele ce i învățat sunt adevărate. La care el a spus, sunt adevărate, dar eu nu pot să mor pentru ele. Domnul Iisus a întărit adevărurile spuse în viața prin moartea Lui și au devenit strălucitoare prin învierea Lui. Mariile Sfinte meditau la adevărul îi de marele lor învățător și se adânceau mai săvârșit în ele prin faptul că el a plătit cu prețul vieții lui cele ce le învățase. Numai atunci adevărul din noi are putere mare când știm să murim pentru el, să ne jertfim pentru el și să sacrificăm totul pentru el. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 256 din care cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră care ați ascultat, am primit o învățătură deosebit de mare. Domnul să ne ajute pe toți, să înțelegem, să ne verificăm. Dacă am primit cu adevărat pe Domnul Isus. se arată numai prin faptul că suntem în stare să murim față de toate celelalte învățături. Dacă am primit pe cele veșnice, murim față de cele trecătoare. Dacă l-am primit pe El dragostea de suflete, murim față de dragostea de noi înșine. Domnul să ne ajute, să ne însuflețească în gândul acesta și plin de bucuria și nădejde aceasta a morții față de noi și a învierii în el să așteptăm fie venirea Lui, fie programul viitor. Amin. Mulțumim și lăudăm pe Domnul Dăgătorul noi leșteva Priveiem să nu ne prindă somnul Ci să aducem șerfele pe-al